Obrim el programa fent una crida, com cada setmana, una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-ho, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de les darreres adopcions i abandonaments que s'han viscut en els refugis de l'ESPAM i també connectarem amb la protectora del Masnou per conèixer com és la realitat de les entitats més petites. La segona part del programa l'obrirem parlant de com reconduir els problemes de comportament derivats de la por i l'agressivitat en gossos i acabarem peluts celebrant amb vosaltres una adopció molt especial que s'ha fet a un centre de menors. done comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients doncs, animal del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'espam. Per parlar-nos avui d'aquest animal, tenim amb nosaltres a la Sílvia Serra, perquè em penso que és un, un dels animals que li, que li agrada ella força i, i bé, avui hem pensat que potser en comptes de fer una connexió, estaria bé que sigues la mateixa presidenta del refugi que ens parlés d'un animal que ella coneix en primera mà. Benvinguda, Sílvia. Hola. Com estàs? Bé, molt bé. Bé doncs eh, deia és veritat que sempre ens parles doncs de la, del refugi de, de, de com funcionen, dels problemes que podeu tenir amb un avall també de tots els projectes que feu però eh, és veritat que així en primera mà no t'he demanat mai doncs vinga va anem a promocionar animal des d'aquí allà alguna vegada hem parlat del capi eh, que ja no hi és a nosaltres pobret, ja no hi és i... Ah, Vinga, a veure, ah, penseu que jo tampoc estic volto pels refugis, però no, no, no sóc la representant doncs, de, de, del grup de cuidadors. Però sí que m'agradaria parlar... De, de... no d'un. M'agradaria parlar d'una raça concreta que havia a parar molt en els refugis. Vinga, i que, la raça patanera? No, no, justament té raça. Els pataners no porten tants problemes, que. els de raça. I si qui vingui a veure un dia en allà al refugi, veurà que, que en tinc un, dos, tres s'han acumulats ara en el meu despatx. Parlaríem dels ditxosos coquers. Els coquers. Sí. I en aquest mm -hmm. cas en tenim, en tenim una calpiler que fosquet que, que té la marinera. o sigui, qui coneixi la raça còquer sap que, que és una raça amb caràcter o són molt molt molt molt molt bons, molt bons o si no són rebuuts, tenen, tenen el seu punt. Uh, en el refugi, uh, evidentment, els que venen a parar normalment són còquers doncs, que la gent es treu del damunt doncs, perquè mostren aquest, aquest caràcter, doncs, fortor. Uh -huh, uh -huh. Hi ha persones doncs, que s'espanten i, i no els rebutgen i ens el deixen en allà. I ara dius que tens tres uh, en el teu despatx? En aquest moment dir hi, ha, que... hi ha quatre uh -huh. a la protectora. Uh, un està calpiler, aquest no el tinc jo. Uh, es va derivar en allà, però jo en el meu despatx en tinc 3 tinc el, el gym, que molta gent el coneix, que ja és com una institució també, que va arribar, deu fer un parell d'anys, i per aquest motiu un nen a la casa, el senyor tenia por, perquè són gossos que grunyeixen molt hmm. uh, però són gossos que amb una, amb una família adequada no tenen cap problema amb mi conviu molt bé, L'única és has d'anar amb curant vell i, i tenir-lo en compte doncs, a, a aquest punt feble. Si no, sí, que... no t'aproparàs tan ràpidament... T'hi pots apropar, però has de saber com, com comportar-te davant d'aquests gossos. Després tenim una nova adquisició que té la marinera, la tela, el Pingo. <ríe> Pingo. El doncs hem parlat d'en Jim, ara parlem d'en Pingo. Sí. Vinga, va. Pingu uh, de quin no, color normalment seria? Normalment parlem de gossets. Pobrets, els que sí, ningú vol. Sí, sí, ara estem vols. parlant de, de, de tela marinera. Segur que en a, lloc, si sí, hi ha algun adoptant, doncs, que, perquè jo no he tingut de coques i sempre els he tingut així, vull dir que té acostumes, no? El, el Pingu també ha estat un gos que ha sigut deixat pel seu propietari. Tots els coques normalment venen del propietari per, per aquest problema, també. És un gos que... Perquè tenen mala bala, eh? Et pot eh? queixalar, mm. sí, et grunyeix, et marca... I, I després, eh, trencant aquest, aquest motllo de, de cocker review, tenim el, el Neo, pobret, que aquest és una bondat, és, és boníssim, és negre. Aquesta és l'excepció, marró però... En tenim un de blanc i marró i ara parlaríem del negre. Que aquest uh, sí que crec que el, el pot adoptar qualsevol persona, l'únic que té ansietat per separació. Perquè en aquests pobres animals se'ls hi coincideix, normalment, aquest caràcter rebiut, amb també amb un neguit, un nerviosisme, són gossos molt actius, uh -huh. uh, que a vegades els hi provoca aquesta ansietat per separació. Rasquen portes, neguitegen, ploren... No estàs donant moltes ganes d'adoptar? No, aleshores ara la parla part, la part amb que aquí adopti aquests gossos. Jo faig una crida per ells perquè existeixen, perquè són preciosos, són moníssims. I perquè no hi ha dret que acabin de passar els seus dies en un refugi. Són uns incompresos. La veritat és que són uns incompresos i moltes vegades són uns maleducats. Han estat maleducats i el, el, el que han provocat els seus propietaris doncs, és el que veiem. No? Aleshores, des d'aquí doncs faig una crida a la seva adopció i que sàpiguen que sortiran amb tot l'assessorament etològic que calgui, que faci falta, assessorament d'educadors, perquè hi hagi una bona entrada i una bona acceptació del gos amb la família. Eh, tots coincidim amb que aquests animals amb una bona teràpia tenen, tenen solució. Evidentment, s'ha de seleccionar solució, eh? una família adequada a ells, no? Però, però... A veure, trobar un coquer que sigui d'aquests ja... Sense, sense remei, de tant en tant en surt algun. De vinga. Però, <ríe> Però és trobar la família és, adequada. És gent que tingui, que tingui ganes, que conegui la raça, oi? Sí, hagi, molts ja tenen coquers trobat... així. Jo passo d'ells, lo el millor és passar d'ells i que fagin la seva vida, i que, tinguin, <ríe> que puguin cremar molta energia mm. i, i bé, i no tractar-los com un peluig, perquè no són peluigos els coquers. Tot i que aquella cara tan bonica que tenen, de és pena, carona, que et miren, són gossos eh, forts i amb, amb el seu caràcter. Ja. Ara hi haurà gent que m'estarà escoltant i doncs el meu és una, una boníssima sí, home, això, persona, una bellíssima persona de gos, no? Evidentment, però... això pot passar, però sí que és però cert que si sol... dius que, que sol arribar en el refugi aquest tipus de cas... Sí, doncs... el cocker mm. i el tekel, o sigui, gossos, o a vegades els westies també tenen aquestes sortides, mm. com parlem de races, eh? Seu-vos que seu busc, els mastissos... molt de moda, per això, eh? Perquè durant un temps el cocker era el gos que sobretot es veia més a les botigues. I encara n'hi ha, eh? I el eh? tekel, Déu-n'hi-do, jo vaig estar fa relativament poca a Itàlia i el tekel era la raça. dir No veies més que teckels. Sí, i, I a vegades te'n surt algun, també, que segur que té, més d'un no. es deu estar pensant, té raó. <ríe> <ríe> bueno, nosaltres, atòlegs en parlaríem millor. del Però bé, bueno, fem una cridava va, pels coquers, que d'octin Venga, coquers, que nosaltres ens ajudarem. <ríe> no sé, a, a, tenim ja amb nosaltres a, a, a en Jaume, en Jaume Fatjó, que ell és el capdavant animal de la, sí. de la protectora, i, i també tenim a la Paula Calvo, que també és etòloga i, i també membre del Departament de animal de la, de la protectora i estaven una mica rient i anaven, cada vegada que tu anaves dient coses ells anaven, fent, anaven movent els... Benvinguts a tots dos, hola. Amb ells parlarem més de la segona part del programa, però com que estaven eh, una es que... mica amb cares entusiasmades mentre es parlaves, els coquers, potser en, en Jaume i la Paula ens poden... Això que diu la Sílvia, de que amb paciència es poden reconduir? Sí. A veure, el coquer, el coquer és... és... Hi ha gossos i coquers. És una cosa a, part, eh? ah, a més A més, pensa que, bueno, jo, jo, jo anava a dir jo, és, és l'especialitat de la casa, no? per dir però és que jo penso que en aquest Quan país, en aquest país és l'especialitat de, de qualsevol atòleg. Sí, eh? qualsevol atòleg. Perquè es veuen de forma... És a dir, si tu fas una, si tu fas una estadística, no? per exemple, i dius, bueno, doncs, eh, un atòleg veu 100 casos d'agressivitat imagina't, eh, a l'any. Hmm. Doncs d'aquests 100, eh, ben bé, potser 25, són o de més. coquers. Només, o, o més, diu la Paula. Depèn, de, depèn oh, de la collita. Eh? Sí. Però, sí. Però son, I mira que n'hi ha races. N'hi ha races sí per donar Exacte, és a dir, estan, el que tu pots dir és que la proporció de coquers entre, sembla ser, als gossos que tenen problemes d'agressivitat és més elevada de que els tocaria per la seva presència a la població, no? Allò que es diu sempre... Eh, sí, sí, sí. Eh? Llavors, eh, a més a més, normalment, quan tenen aquest problema d'agressivitat, o sigui, quan, quan són agressius, és una agressivitat, com deia la Sílvia, que té lloc, a més a més, a dins de la família. És a dir, són animals que, de vegades, eh, fan quedar molt malament al propietari. Perquè el propietari diu li diu a les amistats... <ríe> I de quin coset tan mono, eh? Escolta, I després, queixalada. Tenim un problema amb el gos, exacte, perquè eh, teniu, és molt agressiu... Eh, i venen visites a casa, és un gos encantador, sí. simpàtic. Carinyosos, amb llapons d'aquells, amb, ah, amb, el, amb els gossos es porta bé, però hi ha una sèrie de situacions a casa en no no les, les quals eh, planta cara. I a més a més, hi ha un patró que també sembla, no és exclusiu del coquer, però és molt habitual en els coquers, i és que tenen una, una característica de l'agressivitat, que la poden tenir altres animals, eh, també, però eh, de vegades tenen una agressivitat que el, els atòlegs en diem de tipus impulsiu. Mm. És a dir, hi ha gossos que eh, si tu els vols fer fora d'un lloc i no volen, o els hi vols prendre al menjar, et arrondiguinant, t'ensenyant les dents, que és, seva, que és la seva parant? és la seva forma mm -hmm. de dir, que és la seva forma de dir: no m'ofagis això que ja saps que no m'aggradava i si tu, llavors... Apretes molt, apretes molt la cosa... Queixalada. Et poden arribar a mossegar. El coquer, de vegades, el que té és una agressivitat impulsiva. És a dir, primer et mossega, eh? i després... Ja. i després. És cert, és així. Sí? I és, és una mica... Jo, saps aquestes, jo, jo de vegades, quan, quan parles amb gent, quan parlem amb, amb persones que tenen coquers amb aquest problema, els hi diem així, no? Saps aquesta gent... Eh, per, perquè també t'he dir una cosa, tenen aquest brot d'agressivitat i després, al cap d'un minut, la cosa torna un altre cop al seu lloc. És a dir, són una mica aquest, aquest retrat de la gent, saps aquestes persones que tenen... Jo, de vegades, els hi dic així la gent que té coques amb aquest problema, no? Saps aquesta gent ai, ai. que té un pronto, no, que té aquell pronto que a lo millor per una petita cosa Bueno, no, exploten, exploten... Això, això és exploten, país, per això, no? Exploten i al cap d'un moment, moment, i després al cap de cinc minuts, no passa res, no? I ja estàs, ja estàs ja... Jo em sento una mica reflexada, eh? Per és, és, és, és, és, és molt del país. És molt del país, no? Sí, sí, no? jo em definiria coquer, doncs. Quan, Quan un espanyol d'anyol viatge pel món, sí que potser... Sí. És un retrat, I és el... també. Eh? I es pensa, bueno... El pronto és una sí, cosa sí. molt nostra. I, I tu deies, a més a més, que hi havia un factor... que Clarament hi ha un factor de raça, Eh, mm -hmm. per exemple, no només dins de la raça els més els, més, els que tenen més agressivitat és, és el coquer daurat, el de capa d'ourada mm -hmm. i dels el... altres, dels americans que són tan xatadets i se'n se se veuen més sobretot perquè... el problema aquest menys... ens afecta el coquer anglès mm -hmm. el, el, el, que és el més habitual, més el, que, vist, coneix, el mm. que coneix tothom el que és més gros sí, i, també, sí. i aquest, el coquer, eh, sí que és veritat que verà. hi ha casos que l'agressivitat arriba a ser molt, molt, molt, molt greu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 però bé, bueno, fem una crida de que aquests animals poden conviure perfectament i sempre amb un assessorament sí. professional, que el tindran. També mm. s'ha d'aprendre a conviure ah, sí. amb ells, eh? Sí, també. de tu pots... Mira, hi ha una cosa que moltes vegades es diu, quan, quan hi ha un problema de comportament, eh, també transmetre-li a la gent de vegades que, a veure, eh, hi ha molts problemes de conducta... Eh, pots plantejar-te eliminar-los, però de vegades també és, és que tu aprenguis a conviure, mm -hmm. de la mateixa manera que aprens mm -hmm. a conviure amb... Amb la teva parella, veure, que pot perso... ser un, sí, un imaginat, rabiot també. Eh? Si, si, si pots arribar a mantenir un matrimoni funcionant... El que podem <laughs> Molt bé. Doncs, en tot cas, aquests temes de, de com reconduir aquesta por i aquesta agressivitat, després a la segona part del programa parlarem més amb vosaltres. Amb, Perfecte. Eh? Més sí, sí, amb, amb el tema, amb l'apartat d'atologia i després en vincles. Uh, evidentment, en vincles no parlarem d'això, però no. bé, amb ells continuarem parlant. No faríem teràpies, eh, amb <ríe> d'aquests, com els que teníem. Amb am aquests, en concret, no. No. Am am Amb el, el Neu, sí. Amb el Neu és una monada, sí. El Neu, sí. El, el, el Neo, problema sí. que té és l'ansietat per separació. Mai. Li costa també, també, també es treballa. L'arreglareu vosaltres. Això ateles ho arreglen. Tí? Ells ho arreglen. Sí. Bé, nosaltres deixem aquesta, aquesta part, si us sembla, de l'adopció i, i anem a poc a poc introduint-nos en com estar ara mateix el tema dels refugis, dels tres refugis, de la protectora, com han anat les adopcions hi ha hagut moltes entrades, molts abandonaments moltes recollides... Seguim la línia la, la dinàmica de moltes entrades i poques adopcions um, però bé, puc dir que poquetes adopcions però són... n'hi de qualitat hmm. Això ja ens ho has dit fa unes setmanes eh? que s'estan fent sí, bones poquetes, adopcions però bones uh, però bé, la línia és... ara hi ha una baixa i molta entrada, i bé hi han començat les camades de gatets, d'aquests amb el cordó umbilical acabats de néixer que, bueno. I on els, on els trobeu aquests, aquests cadells? No, ja la gent els troba The one. Venen al refugi i diuen que els han trobat. Uh, o truca o no truquen a la policia i diuen que els han trobat, però estic ben segura que molts són de la gata que deuen tenir a casa. Mm -hmm. Però bueno, tu ja mai, saps... Jo mai me n'he trobat. I la gent se'ls no, no. troba amb una facilitat, no? I avui tampoc. he portat un... avui estem avui? sensibilitzats pel tema, vull dir que vas Gens? pendent de si hi ha ni melons pel carrer. No, sí, no, no. te'ls trobes, no? Jo porto anys, bueno, tinc 44 anys que corro per la vida i m'he trobat gossos abandonats adults, a... gatets atge també m'ene trobat relativament, eh? dos, 2 sí, 3 mesos sí perduts. Tu, tu pots aviam, que altres pots trobar, eh, mm. i en els contenidors te'ls pots trobar però eh, molt puntualment. Però, ah, curiosament, ah. els trobes nets, polits, sense ni una puça, perquè si són d'una gata del carrer, les gates no apareixen a la mig del carrer. I venen infestats, ah, pobres. Venen infestats de posses i, i difícilment els trobaries, perquè les gates els amaguen moltíssim, moltíssim. O sigui, si els cabellets aquests I, tan polidets... Clar i, suspites, clar, i què has de fer? i si què has de fer, Sílvia Gora? Pues, venen així. La picaresca existeix des de l'inicida de de, de, dels nostres temps. Aleshores, però, clar, és... tampoc ha posseguir el joc. Yeah. Què vols fer? Mm. Brallar-te? Passar-li el detector de mentides? Mm. Hi ha gent que és molt, molt honrada, hi ha gent que és que, és que ho ha de ser, mm -hmm. i hi ha gent dos que per treure's al marrón del damunt, doncs, menteixen i ja està. Mhm. Mm és, és, és el que hi ja, i ara comencem, mm. i t'has d'empassar tota aquesta, aquesta ràbia que et fa... Més, penseu que som, que ens m'han dit o què, vull dir... A més, any, feu el favor d'esterilitzar, de, no? i s'ha acabat el problema. Yeah. A més a més, això, la despesa que generen els ajuntaments, uh -huh. perquè és una recollida. Uh -huh. I, I a més a més, també va a dir que moltes d'aquestes persones, ja no és pels diners, sinó perquè moltes estan en contra, i en contra d'esterilitzar, sobretot hi ha molta gent que els mascles no els vol esterilitzar. Eh, sí, bueno, ja el mascle, ja sí que entraríem en un debat, però la femella normalment és per deixar o diuen que és molt cara la, la, la intervenció, cosa que tampoc estic, estic d'acord, uh -huh. perquè és una intervenció un cop a la vida i penso que els hi solucionaran molts problemes i molt, molts mal de caps. I tant. Perquè cada vegada que deuen tenir que fer això, d'anar enganyant aquí siguin, m'ols he trobat al carrer. Se' ha que és un mal tràngul, que també ha donat un... ah, no crec que els sigui fàcil les persones. Però, però bé, comencem ja amb aquesta història, ja tenim els primers cadellets. Els d'Agós no varen d'entrar, a Sempre... tots tres refugis tenim cadells, Sant Camp... Boi, a Sant Boi han entrat, eh, uh... que et sembla que eren d'un mes i picu, però estan donats ja, amb adopció. Que que tenim ara és que si són ja cadells de maset, maset i picu, ja menys ensolets, ja poden donar-se amb, amb adopció o preadopció. El problema greu que tenim és quan la gent ens separen els cadells tan aviat de les mares i han d'anar amb biberona. O sigui, molts es moren. O sigui, és que, és que... Perquè no hi ha res que s'ofectueixi la, si la, la mare, sincera, oi? Si, si la gent té un problema a casa, a la els ha parit, que ens truquin. Llavors els expliquem el que hem de fer. Hem de deixar els gatets amb la mare, els intentem ajudar, els agafem més endavant... Els hi una vegada, evidentment, mai més. Han d'esterilitzar la gossa i explique... la gata. O oh, la gossa, els gossos també passa el mateix. Clar, que no els acaba de parir la gossa i ja volen ràpidament. No, oh, tinc un problema, la gossa m'ha parit, necessito que agafeu els cadells. Han d'estar els animals amb les mares. Però, però bé, bueno, ens en sortirem com podrem, amb l'ajut de mainaderes i preparats a la mala època que ens entrarà ara, que és la invasió de cadells. Cal dir també que, com us, avis, us estic avisant ja des de principis d'any i de sempre, doncs que ara ja les gosses amb cel corren també per tot arreu, campen mm. per on volen, darrere les gosses amb cel venen els mascles i hi ha unes entrades massives que molts es retornen al propietari val? Uh -huh. però Que vols dir que molts molts van identificats, escapats, sí, després... molts van, o no van identificats, però les persones la propietària que va trobant-lo. però, el busquen, sí. uh -huh. uh, però és, és el que ens toca menjar-nos i pair el millor que puguem, uh, davant doncs, de, de, de, de, de, de, la, de la negligència, potser de de lo que és els nostres legisladors o la nostra administració. Uh -huh que no, no, no es posen seriosos doncs, amb el compliment de la llei d'identificació ni sancions ni res. I tant, Tot i això ho acabem pagant els doncs, centres d'acollida. Els centres I protectores petitones I... Doncs, que encara tenen més penes i treballs que nosaltres. Clar, perquè aquesta és una de les, de les facetes, és una de les... De, de les barreres que us podeu trobar normalment a la Protectora d'Animals de Mataró que ja feu doncs, el servei a 31 municipis de Catalunya són 300 són centres, són quants animals, Sílvia, aproximadament? uns 430 gossos i una plantilla d'uns 150-200 gats mm -hmm, mm -hmm. moltes persones també involucrades unes 40 persones, parlem d'un pressupost que pot ser d'un millor i mig d'euros l'any Uh, dels ajuntaments entren uns 800.000, són uns diners que es podrien amb una bona part utilitzar per altres coses si només s'hi si frenessin doncs, l'entrada massiva, tingueu en compte que mentre es vagin entrant en cadells no s'adopten animals adults uh -huh. uh, l'entrada massiva de cadells ens atura l'adopció dels gossos que necessiten i que serien els justificats amb un centre d'acollida, un centre uh -huh. d'acollida han d'existir els centres d'acollida perquè tots podem tenir un moment donat els uh -huh. problemes amb el nostre animal i s'ha de s'ha atès a aquesta demanda de la societat el que, el que no té lògica és que ens entrin cada un Això és que això és una barbaritat. Això hauria d'estar totalment barbaritat. totalment parat. S'ha de i no té perdó de Déu que entrin en animals sense identificar. Això ja existin una llei obliga. Això ja dius... És el, és el, món, és, és, és el món al la revés. República benenera, la república bananera, vamos. Per què serveixen ser les lleis? I tant. Si no es fan Aquests són els, els problemes als quants vosaltres feu front, però és veritat que són comuns a altres protectores, que ja siguin potser més petitones a vosaltres. Eh? A qualsevol entitat protectora. Aquest, aquest és el cas, Sílvia, com, com saps avui volem contactar amb, amb una protectora potser més petita i, i, i volem parlar amb ells per veure com s'ho fan com és la seva experiència i doncs potser entre el diàleg entre, entre totes dues entre la presidenta d'una entitat petita i una entitat com és l'SPAM doncs potser bastant, bastant més gran ja veurem aquestes diferències Intentar trobar una mica, doncs, uh, quins són els punts en comuns i, i en els quals potser ja no, ja no coincidim. No ho sé, a veure... Uh, per això tenim nosaltres avui a la Carme Cárdenas, ella és presidenta de l'Associació la, de Defensa uh, dels Animals del Masnou, Adam es diu. No sé si es diu Adam o Adam, no sé com li diuen. En tot cas, hi doneu la benvinguda. Benvinguda, Carme. Mira, es diu Adam, tal qual. Hola, hola, Carme, què hola. tal? Adam, tal qual, molt bé. A veure, mira, us estava sentint i és evident que, clar, hi ha una diferència pues, tremenda, no?, entre el que és l'espam amb els seus 400 i pico d'animals, tot i que són diversos municipis, evidentment, uh -huh. i, i el que és més nou, que, clar, en principi la nostra protectora és petita, eh, té 13 gàbies... Però bueno, això també ens comporta el problema que al ser petita també n'hi caben menys i llavors també tenim més pressa a veure, pressa entre cometes, perquè tampoc no és allò del primer que es presenta li donem el gos en adopció, sinó que ens hi mirem bastant, però, clar, sí que necessitem adopcions per tenir sempre alguna gàbia buida, per quan entra un gos, no? Mm, per poder, doncs, fer aquesta rotació, oi? Ah, exacte. Eh? Clar. No. Uh, Carme, jo no sé si coneixes personalment o no a la Sílvia, en tot cas, uh, us puc presentar a, a, a nivell telefònic. L'he vist alguna vegada, i alguna vegada sí. que he anat a Mataró per algun altre tipus de coses, i, bueno, sé qui és, no ens hem presentat, jo no. sóc fulanita i tots menganita, no però bueno, la, conec la seva, la seva... si la veig la reconeixeria, vull dir, i a, sí. a més la seva tasca també la conec molt bé, no? Uh -huh. Ah, doncs jo no tinc el, el ple de conèixer-te. Sé que hi ha una voluntària nostra, bueno, la Míriam, sí. que és voluntària sí, sí, sí. vostra també. Bueno, ara ja no, perquè vos. es va casar i se'n va anar a viure lluny, però bueno, ah. <laughs> però ha estat molt de temps amb nosaltres. Doncs sí. La Míriam havia parlat molt de vosaltres i, bueno, m'ha dit que els teníeu molt bé. 13 gàbies. Ara mateix, quants animals teniu, a les 13 gàbies? Bé, sentint el vostre, està fa com vergonya. En tenim 10. Ostres. Sí, bé, però pensem... Feu el servei de Masnou, només, no? Sí. Doncs déu-n'hi-do, també. Sí, bé, l'any passat, amb tot l'any, en vam recollir 127, que el que és Masnou... Doncs déu-n'hi-do. Quants habitants hi ha a Masnou, Carme, més o menys? Uns 22.000, segons els 100. Llavors, us escoltava, i jo també... Vamos, coincideixo totalment amb el problema dels cabells, perquè per exemple, nosaltres que som un entit una cosa petita, no fa massa que tiben ens en van deixar un dia 5 Um, res, en, en dos dies de vida, i l'un l'undemà per acabar-ho de rematar buit, encara amb el cordó umbilical. Es que sí. llavors... aquest, aquest hivern, dius, La Carme. gent no té va sí, reconèixer. No, no, no, era el mes de gener, sí. Que, que devia fer no, no, un octubre, fred que pelava. Ah, octubre, era octubre. Encara no feia tant de fred a l'octubre. No, però, clar, llavors el problema és que, evidentment, a la protectora no poden estar-hi, llavors eh, doncs van aparar a cases dels propis voluntaris i, a més, clar, tots els volunt... la nostra protectora, tots som voluntaris. Ah, això és el no? que volia saber. Sí, Sou no. voluntaris, eh? Sí, no, no, ja, no tenim treballadors que ja ens agradaria, però, bueno, és un dels projectes futurs, ja hi arribarem. I la protectora la teniu oberta els caps de setmana, o com sí. funciona? Quan la gent vol anar a dubtar, com s'ho fa? Bueno, normalment ens truquen abans, llavors ens concertem, i nosaltres hi som de tal hora a la... tal cada dia anem al matí i a la tarda els diferents voluntaris, hi ha uns torns i llavors cada dia s'han doncs, de treure a passejar i s'han de netejar les gàbies, llavors quan hi ha algú interessat i ens truca, doncs mira, nosaltres als matins hi estem de tal a tal altra, i de tal a tarda, doncs de tal altra a tal altra i és quan ve la gent, els veu, els pot treure a passejar, els coneix, i si hi ha sort es formalitza l'adopció, la, uh -huh. no? Uh -huh. Clar, i aquests animals, deies, els que, aquests cadells acaben a, Clar, a parar... Clar, no en cas dels voluntaris, però pensa que tots els voluntaris tots treballem, i llavors és el que deia la Sílvia, que són els biberons cada tres hores, i la uh -huh. gent, doncs, amb molt sacrifici, eh, s'ha d'aixecar a la nit, donar els biberons, almenys els primers dies no? donar els biberons, l'undemà ves a treballar... La gent no, no, no és conscient realment de... de... No, jo penso també això, si, si no els pots tenir que jo ho entenc, però carai, com a mínim deixa els dos mesos que estiguin amb la mare i després ja en parlarem mínim dos mesos, eh, jo no sé Han qui, el Jaume mesos, no? i la Paula però jo, Carme, que sabeu que, a ah, bueno no, digues, digues no, jo diries. el que crec és que hi ha moltíssima gent que ens deixa els cadens allà perquè tenen la idea de, de la parrera, allà ja els palaran i ja els mataran eh? oh, vols doncs dir no? que encara, no volen... Sílvia? jo crec que sí perquè, a veure, a mi que no em diguin, la gent no és tan curta de, de pensar que amb una protectora, amb un refugi, amb un centre d'acollida, tiraran endavant uns cadells amb cordó bilcal. Doncs pues mira, han tirat, eh? Evident, sí, <laughs> tirat, Carme, son, però com? Home, son... bueno, i... nosaltres també estrem endavant amb mainaderes, amb barons, però val un dineral, és a trobar val voluntariat. Perquè... Gent, tu, tu creus que la gent sap que fem tot aquest esforç? Que no, el voluntari i... fa aquest esforç? No, que i... val tants diners? I... La idea és que pensen, allà ja, ja, ja ens atejaran. La, la... Allà els deixem en una caixa i ja se n'encarregaran els veterinaris. I si moren, moren i si no moren, no moren. Però sí. saps el que penso, que encara és pitjor, que diuen, mira, els deixem allà i allà ja se'n cuidaran, allà revifaran... Encara és pitjor. Ah. I d'alguna manera diuen, bueno, no, si els deixem allà, com que són tan... En fi, no vull dir-ho, però... Yeah. Tant de llonsis... Uh, ells ja se'n faran càrrecs, ja es tiraran endavant... I, I s'espavilen, nosaltres... sí. Sí, nosaltres no els hem sacrificat, però ells tampoc els sacrificaran. I no s'han d'anar en compte que escolta, ens estan creant uns problemes tremendos, a part mm -hmm. de que en tenim algun de gran, que nosaltres el que volem és això, donar, trobar cases d'acollida pels grans. Els cadells surten sols. Ai, un cadellet, no, uh, Les protectores estem pues, per recollir pues, això els que estan més grans o, o els adults i són els que lluitem per ells, no? per trobar-los una casa. Clar. I, Carme, com us ho feu per exemple, per aconseguir el pinso diari d'aquests animals? Bé, bueno, tenim un acord amb, amb un centre que hi ha aquí a Masnou, un centre gran de, de coses d'animals i així, llavors hem arribat a un acord, ells ens ho proporcionen amb uns preus adequats, i, I, bueno, així és com ja el paguem. I, i, i com, diguéssim, d'on sortiria? És de, de tenir socis, padrins... És... Tenim socis, que, és, clar, és una de les bases, llavors també tenim alguna apadrinament, tenim una ajuda puntual de, de l'Ajuntament, Mm, anual també, i, i, que, bueno, i després fem fires i fem botiguetes i fem desfilades i posem guardioles i fem rifa de Nadal i no, ja ens espavilem com podem, però no, tant, <laughs> necessitem, tant, necessitem dineros. L'ESPAM també ho fa, eh? fa els sí, encants, sí, no, ha d'haver-me'n aviat, sí, no, fa no. els encants... Del que treus dels ajuntaments, no podrien fer una gestió proteccionista. No. La gestió proteccionista és el que diu ella, és... No és la idea aquesta de la gent, bueno, ja hi ha una injecció i els... No, no, no, és tirar endavant mainaderes, tirar endavant la llet, maternitzada, que és caríssima, és caríssima. veterinaris, les vacunes, i, i parlem de voluntaris, a la que tens que posar personal. Imagineu-vos lo que, que val doncs, el sou d'un treballador, seguretat social, tot, tot el que comporta. Una gestió proteccionista és molt cara, és molt cara. Però és que jo no, no veig cap altra alternativa. avui dia no, penso que no n'hauria no no de gestir cap altra. i a més estem parlant de que cada, això és més nou, però que a gairebé cada municipi uh -huh. hi ha un grup de persones que s'acaba associant i crea una protectora. Sí, tot, i tot això no es veu. Eh? No. Que aquestes persones treballen, fan, estan estalviant molts diners a l'administració. Sí, i no estan valorats. A veure, jo, Carme, he viscut la protectora de Mataró, un principi era com la vostra, només fèiem, bueno, teníem 25 àvies, eh? les nostres gosseres, no et pensis. El que passa? Que hem fet patis, bueno... Sí, la conec, la, tenim conec la conec. Divint. Però sé el que és viure com de, de caritat. O sigui, et donen una subvenció i es espavilat com puguis. Bueno, donen una subvenció que en realitat et cobreix i no del tot encara el que són les despeses de veterinaris. Perquè, mm. clar, els dones esterilitzats amb el xip posat. La llei t'obliga. T'obliga, exacte. La, no no fas per gust. que no. la llei t'obliga. Vacunats, despesacitats... Llavors, inclús, si se'n van amb algun tipus d'alguna cosa, alguna patologia, dius, bueno, miri, aquesta patologia anirà a càrrec nostra, Vull dir que uh -huh. tot això és tot per perdonar sortir dels gossos i els animals que tens, però que realment, si això a l'Ajuntament ho tinguessin que gestionar ells, no gestionarien amb tots els diners que, que ens donen, no en tindrien ni per començar, no? Uh -huh. Ell... I a més a més, això que diu, Sílvia, no esteu fent un, un servei a l'Ajuntament de manera gratuita. És un és un servei públic és un servei públic que s'està fent i sempre, et trobes que vas a l'administració que necessitem més diners no, pels animals al contrari hem d'anar retallant, retallant despeses perquè necessitem i és, és, és evident, és lògic per altres serveis socials per les persones, encara hi han serveis que no estan del tot assolits i pels animals, doncs, sempre queden allà, doncs... Ho hem de fer, doncs, perquè ens apreten les entitats, ens apreta la ciutadania, però, bueno, el mínim, el mm. just i necessari. Mm. I aleshores les entitats, com poden ser la, la, les d'ells, eh... Uh, um, fan molta feina, hi han moltíssimes eh, entitats petitones, moltíssimes. locals, sí, moltíssimes. Sort que no? són. Sí, perquè si no, no sé, com se'ns ho uh, Carme, ens queden 30-40 segonets. Jo, no sé, abans de fer la pausa, m'agradaria que ens poguessis dir de quina manera doncs, els nostres oients poden doncs, apadrinar, adoptar aquests animalons que teniu vosaltres al Mas Nou. Doncs mira, si volen entrar a la nostra pàgina web, que és molt fàcil, és adamprotectora.org Allà, posa' doncs, vorran els animals que tenim, podran veure les opcions que tenen com com ajudar i que pensin que seran super, super ben rebuts. I tant que sí, i tant que seran ben rebuts, segur. Doncs, Carme, moltes gràcies. No a No sé vosaltres. si ens deixem alguna cosa, segurament que sí, però en tot cas, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A vosaltres. Vinga, Vinga Carme. Adéu. Adéu. Adéu. Bé, doncs nosaltres, sí, si el fem una petita pausa i tornem després a parlar, continuar parlant amb en, amb en Jaume i la Paula, si et sembla. Molt bé. Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar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 l'espai veterinari. Doncs continuem apeluts en aquesta segona part del programa i bueno, continuem a menjar-ho mai amb la Paula. Uh, us recordem que el Jaume Fajó és el cap de Benestar Animal de l'ESPAM i la Paula Calvo és etòloga i també membre d'aquest Departament de, de Benestar Animal. Bé, primer de tot, uh, hem de felicitar-vos a tots, a tots tres, però uh, jo penso que en concreta a ells dos, perquè totes les places de l'Escola Solidària d'Aina per al curs que començarà l'abril s'han cobert. Sí, totes, totes cobertes. Totes. I a més, abans de, del, del límit del dia, que era el dia 20, i ja no teníem places i encara tenim gent demanant per, per aquest curs. I la veritat és que, com que ha tanta demanda, hi ha gent que està fent la preinscripció pel curs vinent, pel 2011-2012. Això, us ho imaginàveu que passaria una cosa així? Sabíem que tindria bona acollida, però mm. no ens esperàvem tant. tant no. Uh -huh. Ens ha sorprès, però bé, gratament, la veritat, i és una ajuda per la protectora important i sobretot Home, pels gossos que uh -huh. estaran fent les pràctiques amb aquests alumnes i que tindran així més opció de, de ser adoptats. Que bé, que bé. Doncs per, per què no recordem els oients que uh -huh. ara mateix doncs, diguin que és això de l'Escola Solidària, que és això d'aquest curs, uh, no recordem així breument què és l'escola uh -huh. i de què, de què va aquest curs? No sé qui no. dels dos. Jaume? L'escola, és a dir, el concepte de l'escola solidària és un, és, la és que és una, idea, una idea robada eh? dels, que, dels que en saben, dels que fa molt temps que treballen, que treballen en l'àmbit dels refugis, en molts, molts refugis, per exemple, als Estats Units eh, o el Regne Unit, que fa molts anys que, que, han, que han incorporat la teologia, el, el benestar en, els seus, en el seu funcionament, doncs eh, organitzen, Eh, programes de formació, programes d'educació... De, eh, que això però... ja estava fent la protectora, una sí. cosa similar, des de feia ja un temps, sí, oi? Sí, però eh, programes de formació orientats al, al públic, és a dir, mmm, què, és el, què és el gran capital que, que té, per exemple, l'espam? Doncs, precisament, són els seus, els seus gossos, és a dir, això és el que, el que realment fa aquest curs eh, atractiu per damunt de qualsevol altra consideració. Perquè imagino que els alumnes tenen una possibilitat sí. de fer pràctiques, Primera, de tocar gossos... totes les pràctiques. Jo diria que és... Bueno, sí, jo, jo son, crec és que una és... possibilitat, a més a més, de fer, de fer pràctiques eh, amb tots els gossos que tenim, i això vol dir fer pràctiques amb mascles, amb femelles amb gossos pataners, amb gossos de raça. Amb coquers? Amb, amb coquers. Amb cadells. Amb, amb gossos amb una quantitat de perfils de comportament eh, enorme. Pràcticament pots veure-ho tot. Eh, eh, pots tenir una, una, una imatge un mirall de tot el que després et pots trobar guardarem uh, un cocker d'aquest rediu els alumnes serà guardant, la prova de foc hem de fer de el seguiment mitjançant un vídeo de com era de què, de, de què va passar <ríe> doncs a veure, la, la idea és aquesta, que tu tens, tens, un, tens un, un punt de partida en el qual pots fer unes pràctiques doncs, de, moltíssima, de moltíssima qualitat però, a més a més, la gran, una de les coses a més, a més més interessants és que tu podries pensar bueno, però que aquests gossos, el primer beneficiat de tot això és el gos. Eh? Uh -huh. Perquè són gossos que... Eh, però per, per què és el primer beneficiat? Què és doncs el que perquè, farà perquè, aquest doncs curs? Doncs perquè pensa que el, el fer un curs... Fa un moment em comentava la Sílvia, no? tot, tot, tot, va, tot apunta al mateix. Per fer una gestió proteccionista has de, has de generar recursos i un programa de formació que et permet, et permet tenir una, una sèrie de professionals, que en aquest cas seran els, els membres del Servei d'Atologia, que seran els professors i els monitors, et permet poder dedicar aquestes persones doncs, a realitzar aquest curs, i això vol dir que aquestes persones podran estar dedicades a una formació pràctica en la qual intervenen molts dels gossos que estan a dins del refugi. És una forma de fer viable que un gos que està dins del refugi, per exemple, pugui tenir una educació sencera, de principi a final. I que quan una persona ve a adoptar aquell gos, o, o pensa en adoptar un gos, doncs es troba amb un animal que sap seure, que sap estirar-se, que sap donar la pota... Eh? Això és I i tot i que aquest animal després no s'hi adoptat, el temps que ha passat amb aquestes persones... Bueno, hi ha el contacte... Hi ja, ja, una... ja aquest contacte que tingut... Clar, això, això ja és un enriquiment, és a dir, si... si pensa una cosa, si durant aquestes sessions no es fes res, simplement a l'estudiant, no et diria valor pedagògic, no? però si simplement una persona estigués amb l'animal eh, tocant-lo, careixiant-lo, això és la mancança més important que té un gos de refugi, el contacte humà, un contacte sostingut. Eh? Mm. I el curs no només li proporciona aquest contacte, aquest enriquiment setmanal, aquest enriquiment que en molts casos pot arribar a ser diari, sinó que a més a més li proporciona la possibilitat d'aprofitar aquest temps eh? uh -huh. amb, amb, amb un programa d'educació, amb, amb ser educat. Perquè, Paula, aquest, aquest curs eh, com es diu i, i quant de temps dura? Ja ho vam parlar fa una setmana, sí, eh? però aviam, va bé recordar-ho. Per dir-ho així, el títol total seria el curs de formació d'educadors canins, és a dir, formem professionals de l'Escola Solidària d'Aina. Uh -huh. i dura ni més ni menys que 11 mesos, Déu perquè comença ara a l'abril i acaba al març de l'any següent i començarà a l'abril del 2011 el següent i així successivament la idea és que hi hagi una continuïtat pel bé dels gossos de la protectora però també per poder formar professionals que realment tinguin una experiència àmplia i que sàpiguen després enfrontar-se al món real ...de l'educació canina clar. ben preparats. I segurament que sortiran molt ben preparats perquè aquestes pràctiques... Home, clar... amb més de 400 gossos i amb tota la varietat de... temperaments i, mm. bueno, això, historial al darrere, edats, mm. tot plegat, surs preparat per enfrontar-te el que et trobes en el dia a dia, que som de tot, des d'un petaner que té 12 anys i ara comença a mostrar algun problema a un cadell que no saben com controlar-lo o com, uh -huh. com guiar-lo, uh -huh. dir tot, i això és el que fa que sortis bueno, preparat pel món real, per dir-ho així. Clar, es diu Escola Solidària d'Aina, però, tot i que es digui d'Aina, està associada, diguéssim, més íntegrament a un projecte de la, de la Protectora d'Animals de Mataró, eh? Sí. Vull dir que ningú pensi que és una escola que ve a part i que sí. No, no, no, no. Eh? És, és, és un projecte és la, és que un neix... És un projecte totalment de la Protectora de Mataró, sí. Que sí. neix de la Protectora... I bàsicament els grans punts que es tractaran, els tres grans, quatre grans blocs que es tractaran en aquest, en aquest uh, programa, en aquest curs, Quin serien? Hi ha una primera... Va, diguem que hi ha tres trimestres i el primer mòdul tractaria amb les bases de, del que és el comportament del gos, perquè evidentment cal conèixer molt bé quin és l'origen del gos i quines són les bases del seu comportament per després poder tractar-lo. Després hi ha una segona etapa, que seria ja tot el que és obediència bàsica, com ensenyar un gos a seure's, estirar-se, a que no t'hi vi de la corretja, que això preocupa això molta gent. I després hi ha una última etapa en la qual tractarem tots els problemes de modificació de conducta. Que en problemes de modificació de bueno, conducta... Referim, a... per exemple, a allò que parlàvem de l'ansietat per separació, sí. o agressivitat, o els cos... coques reviuts... Sí. Sí. <laughs> Des del punt de vista del, del, del refugi, de la problemàtica que podem tenir en un refugi, eh, hi ha dos perfils de, o dos problemes que, que, que, que se'n poden beneficiar molt d'aquest tipus d'intervenció, que és la por, tant si és mm -hmm. por eh, de la gent o por de, dels altres gossos, i la por o l'agressivitat, que pot estar associada a por no, però que fa que un animal doncs, no tingui una bona convivència o no, o no tingui una bona tolerància al contacte tant amb gent com amb gossos. Llavors, Clar, digues, digues. Això és una cosa que es pot treballar doncs, eh, doncs, eh, a dins del refugi. Eh? Però ha de ser difícil, vull dir, jo ara mm, em poso doncs, a, a la pell de, de, dels professors, de vosaltres, uh -huh. i us trobeu doncs, un animal que no sabeu mm, ben bé, no, no li podeu a dedicar veure... tot el temps perquè no és el vostre animal, que el teniu a casa uh -huh. i que podeu anar vigilant no? i ver, controlant. Ha de ser difícil fer aquesta modificació de conducta. És no? difícil, I, i de fet, a veure, el que no ens fa no hem de perdre de vista en cap moment és que aquesta modificació de conducta té un objectiu rapidíssim, que és aconseguir una adopció. Si nosaltres féssim una modificació de conducta, perquè això a més a més és una cosa que ja s'ha estudiat, si féssim una modificació de conducta amb un d'aquests eh, gossos, imagina't un gos que té un problema de por, un problema d'agressivitat, eh? un problema d'agressivitat, per exemple, eh, cap als altres gossos, i nosaltres li fem un programa de, de, com de re reeducació, i aquest gos millora. Si nosaltres acabem aquest programa i durant un temps deixem de fer res, Probablement tot el que ha guanyat aquest gust ho perdrà. És a dir, aquest, aquests programes de rehabilitació, l'objectiu que tenen sempre és facilitar l'adopció d'aquests animals. Però pensa una cosa, i aquí i aquesta és una realitat que la, la, la Paula i la Sílvia la coneixen molt bé. A dins d'un refugi eh, tens animals, de vegades, que necessiten o que tenen un perfil de comportament que cal acabar-lo de polir. I tant, Però no? això és imprescindible des del punt de vista de la gestió del refugi, el poder donar també eh, una solució o una oportunitat en aquests animals, perquè si no has de pensar que si tu només donessis en adopció... Eh... Els petitons, els sí, bons... Eh, els... Sí, mm -hmm. I, i, i jo diria una cosa, a més a més, eh, si tu sempre cal informar a la persona que ve adoptar, és a dir, una persona que ve adoptar, el que tu no pots fer, evidentment, és donar-li donar un gos que tingui un problema de comportament del qual no és conscient. Però quan tu, eh, després, en el dia a dia, en la realitat del refugi, tu veus que quan a una persona l'informes, li dius mira, aquest gos que t'agrada tant, només té un problema. I és que no es porta gaire bé amb els altres gossos. Però, si tu l'adoptes, aquest gos pot viure amb tu perfectament bé, es pot integrar molt bé a la teva família. I amb mm. el nostre assessorament, doncs, eh, et podem ensenyar, et podem ajudar a que també milloris el seu comportament i facis que sigui un animal, doncs, no et diré totalment dòcil, perquè sí que pugui conviure en uh -huh. un ambient en el que hi hagin gossos. Uh -huh. Doncs molta gent, molta gent doncs, eh, accepta aquesta, aquesta possibilitat. No, és una possibilitat que s'ha de contemplar, sobretot quan hi ha un assessorament, no? Sí. Um, uh, Paula, en aquest, en aquest cas, quan hi ha un assessorament, o sigui, quant de temps seria el mínim que s'hauria d'utilitzar per poder combatre la por o l'agressivitat? Mínim. Ja, màxim, sabem que és que depèn, no? però, mínim... clar, una setmana? Pots, mínim... pots... El mínim és dir hi ha una visita d'avaluació, de fer el diagnòstic, de donar les pautes, i aquesta visita és una hora, hora i mitja, i a partir d'aquí és que s'han d'aplicar les pautes a casa, i és el dia a dia. I hi ha gossos, com tot, també depèn de l'edat, depèn de... Bueno, és això, hi ha, hi ha gossos que s'adapten amb més facilitat a unes qüestions o, unes, o, o a unes pautes noves, I, i també el ritme de cada família. i ha gent, si una persona està jubilada, evidentment pot dedicar moltíssim temps a fer determinats exercicis que els hi recomanem de fer. No. Però si en canvi vas a treballar, evidentment, el teu temps queda reduït. Llavors clar, posar un temps és molt difícil, perquè depèn de les característiques del gos però també de l'entorn al que va parar En tot cas, no és eh, una cosa infal·ible i que d'un dia a un altre diguéssim no hi ha, no hi ha un, una pastilla màgica no, sinó que no és perseverància i constància sí. i seguir els consells dels, dels atòlegs no? Què seria més difícil de combatre, la por o l'agressivitat? Mm, depèn ian Ai can... que nos mulleu, han... eh? No, han... no, no, depèn, o sigui, tot podries dir que tots dos problemes, tots dos problemes tenen un grau de severitat que pot variar, de... tens problemes de vegades de de poques són molt lleus. Uh -huh. uh, greus, molt greus i Pràcticament, doncs, no diria impossibles de tractar, però sí complicats. I amb agressivitat et passaria exactament el mateix. Però a quin, Llavors... a quin, a quin dels dos, un atòleg, per exemple, doncs, home, per, quin de, per un atòleg quin seria el repte més important? Home, el de l'agressivitat té, té un problema afegit per un atòleg, que és eh, el fet de que, a més a més, suposa un risc. Sí. És a dir, la por, la por sense agressivitat, doncs, bueno, eh, tu pots fer qualsevol intervenció i, però clar, quan hi ha agressivitat pel mig o quan és una agressivitat que no està associada a por l'agressivitat suposa un risc llavors hi ha una cosa, a més a més que, eh, bueno, jo recordo la, la primera professora que vaig tenir amb qüestions d'atologia Se sempre, no, sempre em deia sempre, sempre em deia el, mateix, no? sempre el deia el mateix i això aniria una mica en, diríem, en contra d'aquesta filosofia una mica del, del cazador de cocodrilos eh? sempre deia de la, la, la, diu, quan es jubila la qualitat d'una tola que es madeix, per l'absència de cicatrius. Veus? <ríe> és a dir, el que tu has de marcar-te com objectiu és que no et mosseguin mai. És a dir, un, quan, quan un gos mossega a una tola com mossega un educador venit, és fet que alguna malament. cosa no, no s'ha fet bé. Mm. És a dir, allò mm. de dir ui, mira, fixa quantes mossegades per tu perquè jo sóc una persona que, doncs no, vol dir que has comès moltes mm. errades. Llavors, eh, afortunadament podem dir que fins ara sense, toquem fusta, però, però no, no hem tingut. I sense cicatrius, importants. o sigui ja. Bé, abans de passar l'últim tema que doncs hem, estem quedant-nos curts, Quin consell donaríeu a la Sílvia... que conviu amb aquests dos coquers... que són una mica rabiots? És que jo crec que a la Sílvia... pocs consells li falten... Eh? vull dir, ja... Sap, sap com manegar-ho és el que ella comentava... No, no el pensis, eh? És, és saber entendre que aquells gossos... davant de determinades circumstàncies... i en determinades situacions... entrar en un conflicte amb ells... Eh, vol dir enfrontar-se... i poder tenir al final... Un, una reacció agressiva... I que llavors se'ls ha de deixar molt anar a la seva, no buscar el conflicte, evitar aquestes situacions que, com per exemple, el que volen estar en un lloc en concret i els volem treure d'allà, bueno, doncs el seu és cridar-los cap a una altra banda i donar-los un premi perquè vagin cap a l'altra banda. No enfrontar-se, sinó donar-los una alternativa correcta. Com a un matrimoni. Sí, com? Com? Sí, és el mateix. Sí, que... Fer-los creure que al final... Que són ells els que guanyen, no? que han pràcticà. anat on ahir es pensaven que volien anar sí. I no. Hem, ah, no, els hem no portat a molts Jo practicaré, practicaré, sí. amb els consells que em donen. Jo també, jo prengueu, eh? Home, jo m'imagino, no. cada no. dia... No. Jo m'hauria el curs aquest que fan, però bueno... Que... <ríe> és, que, és que és molt de temps, eh? Però Som jo els hi robant la informació, sí que puc. <ríe> I a més, i nosaltres aquí, els nostres oients també, eh? Van robant informació cada setmana. Sí. Uh, canviem de tema, si us sembla, perquè ens queden molts, molt poquets minuts i, bueno, de tema, estem sempre movent-nos dins del mateix... Uh, i aniríem dins de, del que és la secció de vincles, que és aquest projecte, que té la protectora, que ja fa un any eh, i dos o tres mesos que funciona, que és a teràpies dels animals abandonats amb les persones, i, i que a més a més d'això, doncs està agafant cada vegada un, un, una, una amplitud no? eh, més important i que va potser més enllà d'aquestes teràpies a col·lectius, diguéssim, com ara discapacitats físics o psíquics, i és que, per exemple, ara s'ha fet una adopció a un centre de menors que no tenen res a veure amb discapacitats, però que s'estan beneficiant d'aquest projecte Vincles. I em penso que eh, tant en Jaume com, com la Paula han estat allà presents i molt, molt eh, ficats sí. dins aquest tema, oi? Sí. De fet, és en grau que... Aquest, bueno, aquest dissabte ja farà una setmana que conviu amb la seva nova família que consta de nou nanos adolescents Toma. i 5 educadores o sigui que, bé. que sol no estarà sol no I, estarà bé, eh... com, com ha sigut això? com ha sigut aquesta adopció? bé, eh, ha sigut molt diferent per dir-ho així molt ha necessitat un seguiment important perquè el grau s'ha entregat ara per dir-ho així ara ja conviu amb aquesta família però, de fet, portem cinc mesos fent visites en allà, donant explicacions a tots els nanos perquè sàpiguen com actuar en cada situació del dia a dia del gos per repartir les responsabilitats, que això també és difícil. Quan són tants, bueno, aquest ja li donarà el menjar, l'altre i ja el passejarà. no. no, no. el pobre cada... Grau mira de tots els llocs esperant. No? qui em dona el menjar? <ríe> I, I bé, el que s'ha fet és això, formar-los perquè sàpiguen m, què suposa tenir un animal a casa, les responsabilitats i com donar-li tot el que necessita. Per, perquè aquests nens... Uh... Són menors tutelats per la Generalitat, sí. que no tenen pares o que bé, bé han hagut de... Pel que sigui, se'ls de... ha retirat eh, la custòdia a les famílies o no en tenen, uh -huh. circumstàncies vàries, i la tutela ha passat a una determinada entitat. I llavors, eh, també aquests nanos el que necessitaven era poder treballar certs aspectes, com potser l'empatia, la responsabilitat, el treball en equip, uh -huh. el respecte cap als altres moltes coses que, els hi, que el, bé, les educadores pensaven que a través de la l'atinença d'un animal podrien treballar aquests aspectes que necessiten en el seu dia a dia. Mm. I, I amb el grau, per exemple, el tema de la higiene, que tots sabem que als adolescents els hi costa molt. Una <ríe> Llavors, ser conscients que si al grau no li renten les dents, no li netegen les orelles, que al final el gos pot patir una infecció, pot perdre les dents, pot... clar ells es preocupen pel seu gos. Llavors... I clar, així transmetem que, com que és important la higiene del gos, al final és important la meva i, per tant, la de tota la família. Fa una setmana que en Grau ha arribat en aquest centre. Com sí. vas anar tu personalment, Paula? Dóna... Sí. Com va anar l'adopció? Tenim... Ens queda un minut. Bé, bueno, l'adopció en Grau és... ja fa temps que, quan anem... hem anat aquestes visites puntuals per fer la formació, ella, sen... ella es sentia com a casa seva. <fut> Simplement va entrar... Es va posar a la fantàstica colchoneta que li han comprat, li han comprat un ditet fantàstic, l'han posat allà al centre del saló, mm. es va rodejar dels nou nanos i dues de les educadores que hi havia llavors, i com a casa. I com a casa, i els nanos estaven impacients de carrer. Sí, sí, sí, perquè ja feia temps que anaven dient ni quan vindrà i quan es quedarà, i realment l'acollida ha estat fantàstica. I ara s'està fent el seguiment... I sembla ser que cap problema. I, o sigui, que el grau es quedarà en aquell centre amb aquests sí, nanos que... Sí, convivint amb ells uh -huh. i, bueno, de fet, tot va sorgir perquè amb un, un test o qüestionari que els hi van fer els nanos, que què els hi faltava per sentir-se com una família? Ells van dir, ens falta un gos. Oh, sí. que bonic, bonic, bonic. Sí. Doncs amb això, amb aquesta nota, ens acomiadem, penso que en Jaume vol afegir sí, no, alguna coseta. Deixem dir una cosa només, en tot el servei d'edatologia, vull dir, de, de, de felicitar-los per la feina que han fet, començant per la, la Paula, que és la que ha estat més involucrada, perquè penso que ha sigut impecable Molt bé, francament. Paula, gràcies fantàstic serà. No ho veieu però m'he posat vermella <laughs> <laughs> Molt bé Doncs amb aquesta nota positiva acabem el programa avui, tant de bo que hi hagi més adopcions així de boniques que puguem explicar, gràcies Sílvia per acompanyar-nos, Jaume i Paula i els nostres oients i doncs la setmana vinent estarem aquí amb més peluts, adeu, adeu.